Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvi adásunkat. Mikrofonnál Sohár István. Szeretettel üdvözlök mindenkit határon, innen határon túl, vagyis Egyesült Államokban és Európában, Magyarországon szintén hallgatják ezt az adást, és kezdjük el a mai programot, de mielőtt elkezdenénk, fölhívom a figyelmet arra, hogy jövő vasárnap a templomokban álladási, ünnepi mise és istentisztelet lesz, viszont délután három órakor a Szent László templomba nagyon szék ökonomikus istentisztelet lesz. A Szent László templom és a református templom közösen kórus is készül, a papok készülnek, mindenki készül. Én remélem, hogy nagyon szép lesz, és ez egy nagyszerű dolog, hogyha nem egymás ellen, hanem egymásért imádkozunk. Még hozzáteszem, hogy a későbbiekben idén a december második vasárnapján lesz a fenyőfa kiállításnak a megnyitója vasárnap délután kettő órakor. Az első vasárnap a cserkészeknél van Mikulás délután. A Na most, hogy így tovább került a kiállítás megnyitó, így a többi programok is csúsztak valamennyit, így a karácsony előtti szombatra került a vershangjának a karácsonyi műsorra, és hát a, a vigília pedig akkor lesz vasárnap. A bulikat, bocsánat, hogy így mondom, ezt a karácsonyi összejöveteleket. Még nem kaptam híreket, de remélem jövő héten már Devecseli Tamás tud valamit mondani. Kedves hallgatóink, kezdjük azzal, hogy tegnap volt Erzsébet napja. Minden Erzsébetet szeretettel köszöntök ezúttal. Hosszú életet kívánok. Erzsébet András királylánya, aki Sárospatakon született, az irodalomba is hamar bekerült, fellapozva Ódon könyveket, a német hagyomány valóban messzi múltra tekint vissza. Ha őt emlegeti, erdély lakója, a szász klingszor a jeles Minne Zenger még Erzsébet születése előtt a Warburgban talán valamelyik dalnok versenyen már a csillagokból kiolvasta a Magyar Földön születését a lánynak és eljövendő hírét is. Könige von Ungarnnak titulálta őt. Budapesten a Duna partján álló gótikus szentély mesélhetne többet a királylány gyermekkoráról, hiszen ott jegyezte előtt Lajos, ez a honi hagyomány, míg mások Türingiát emlegetik. A... Én is úgy emlékeztem, hogy Thüringiában volt már az eljegyzés, de hát úgy látszik, ez nem világos. Az irodalmi tradíció szemtanú költőt, klingszort úgy tartja számon, mint aki tagja volt a leánykérő küldöttségnek. A mennyegzőre 1222-ben került sor. Sorsa nem volt könnyű, megözvegyülvén Varburgot el kellett hagynia. Páratlan szociális érzéke szegények iránt taszította ki a főúri családból, de tehetette mást, ellene szólhatott-e a belső hangnak, amely az ember nyomorúságáról beszélt neki. Tehát utána egy... Kolostorba ment, Ferenceseknek a harmadrendjében talált rengeteg indítatás munkájához, Szent Ferencről szóló világirodalmi remekmű Fioretti szellemében írták róla, és mikoron elközelegetne a végső óra, és még neki jelenék az kegyes Jézus, mondván, jöjj már immár, én szerelmes jegyösöm, az te néked megszereztetőt dicsőséges lakodalomban. Kezdte imádkozni nagy édességgel, ime azon közben egy igen szép mennyei madárka elébe jöve, és kezdte előtte a nagy szép édes éneklést tenni, hogy hozja képöst Szent Erzsébet és kezdte énekelni. Bocsánat, ez egy -e nagyon régies nyelv, ezért nem ment az olvasás olyan könnyen. Csodaj, ha rövidesen világszerte ismerté vált, Ennyi szeretetet osztván másoknak. 1236-ban emelték fel koporsóját Frigyes császár, aki annyiszor megkérte a már özvegy kezét, most egyszerű csuhában a fején, mégis császári koronával beállt a koporsó vívő barátok közé. A bíborba csomagolt csontokat a császár maga koronázta meg, hagyomány szerint ezeket mondotta. Nem koronázhattam meg császárnénak, most megkoronázom Isten országa halhatatlan királynéjának. Erek felett hatalmas gótikus templomál, úgy tartják Erzsébet távol Magyarországtól mindig olyan magas templomról álmodott, amelynek harangszavát hazájában is meghallhatják. Most egy érdekes vers részletet fognak hallani. Reményik Sándor írta a verset, Bánk -Ban utolsó monológia. Nem akarom az egészet elolvasni, csak ahol az Erzsébet jön be, de azt hiszem mindenki ismeri a történetet, hogy a Bánk -Ban feleségét meg erőszakolta a királynőnek az öcse, és ezek után a Bánk -Ban megölte a királynőt, a ezért a peturbánt e, azt kivégezték, és a bánk végül pedig úgy tudom, hogy megőrült. Hát olvasom akkor a részletet. Egy kicsi kis leányka csillagot láttam egyszer sok esztendő előtt. Pozsonyvárából napnyugatra ment. A csillaggyermek a szent asszonyjá nőtt. A fáma, mint a illatot nevét országokon átlengeti. Bejó volna köntöse szegélyét ájtatos ajakkal megérinteni. Idegen népek jótevőjelet. lett, Még anyja itthon dúl a magyaron, Most anyja vére ég a kezemen, Miért mentél el, király kisasszonyom? Szűz lelked egyetlen lehelete, Szétfújta volna a tragédiát, vagy úgy kellett, hogy későn messziről szívjuk be beléd rózsai illatát. Átok lett itthona a Meráni vér, és áldás lett az Árpád házi ott. Onnan kellett ránk visszasugározzál, hogy imádjunk, mint magyar csillagot. Mindegy, én most megyek, megyek feléd, és viszem ezt a tépet, sereget. A teremtésben mind, mind vesztesek. Betegek, bűnösök és nyomorultak, a bosszúállók és a megbosszultak. Megyünk, megyünk zordon szín után. Mi békességet csak nálad lelünk. Messze-messze szentünk, erzsébetünk. Te nálad vár a mindenható jóság, a mindent feloldó hatalom. Te nálad várja bánkod becsület, betúrt szabadság. Ottót, Írgalom, tenálad fehérítik új ruháját, a bemocskolt köntösű Melindának. Te nálad minden elbukottra várnak, anyád uralmát régen leszolgáltad, nálad lemosva szenny, törölve vér, Tiborcnak minden napra jut kenyér. Megyünk, megyünk, feláll, feléd erzsébetünk, boldog, ki leghamarabb odaér. Nagyon szép ez a vers. Most ö, nem találtam erzsébet kapcsolatos éneket, viszont ö, Magyarországon a magyar népdal és népmesének a hete van, és ez a vasárnap ünneplik, úgyhogy gondoltam, néhány szép magyar népdalt fogok akkor most itt lejátszani. Thank <laughs> Kedves hallgatóink, három népdalt hallottak, és most az első születésnapi költőnkről szeretnék beszélni, Csokonai Vitéz Mihály, aki 1773. november 17-én született Debrecenben, és Debrecenben is halt meg 1805-ben. Nem volt hosszú életű, de azt hiszem, hogy a magyar irodalomban kiemelkedő szerepet, kiemelkedő szerepet játszott. Felvilágosodás legjelentősebb, sokoldalú polgári származású Költészet tanára Kovács József pártolta korán megmutatkozó költői tehetségét. Debreceni kollégiumban széres körű műveltségéért, nyelvtudásáért is becsülték, a poétai osztályt vezetve tanítványaival szabad szellemben foglalkozott. Már ekkor az eredeti művek ismeretében elmélyült, radikális felvi felvilágosultság jellemezte. Most szeretnék egy verset prózában, tehát szöveggel, majd pedig két verset zenével fogunk meghallgatni. Az első, azt hiszem, hogy sokan ismerik a reményhez. Csokonai Vitéz Mihály, a reményhez. Földiekkel játszó égi tűnemény, Istenségnek látszó csalfa, vak, remény, ki teremt magának a boldogtalans, mint védangyalának, bókol, untalan. Csíma száddal mit kecsegtetsz? Miért nevetsz felém? Kétes kedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, Vésztatómbal áll, Hittem szép szavadnak, Mégis megcsalál. Kertem nárcisokkal végig ültetéd, Csörgő patakokkal fáim méltetéd, Rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolati minden reggel, mint a füge mély, repkedtek a friss melegkel rózsáim felé. Egy híját esmértem örömömnek még. Lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhergott. Forrásim, zöld fáim kiszáradtanak. Tavaszom, végságom, téli búra vált. Régi jó világom méltatlanra szállt. Ó, csak lillát hagytad volna, csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejteném. S a gyöngy koszorúkat nem irígy Hagyj Hagy el, ó, reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgy is eltemet. Érzem, e kétségbe volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, a testem földbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, a mező kisült, a zengőliget kietlen, a nap éredült, bájoló lágy trillák, tarka képzetek, kedv, remények, lillák. Isten méret. I'll take my Most jázminos lugasban, egy nyári hűvös estvén, Lillámmal ülök együtt, Lillám velem danolgat, És csókolódva tréfál, Míg barna szép hajával, Zefírsusokba játszik, a zöld gyepágyra tettem, és gyenge rózsaszállal száját be is csináltam. Amott annak reonnak kellő, danáig vannak kaskám friss eperrel. Közvességgel sok gyönyörű becsest kilátott, ki Kedves hallgatóink, a verset Galkó Balázs mondta nagyon szépen, és a két költeménynek a megzenésítését sebő Ferenc végezte el, és ő maga is énekelt és gitározott, ha jól emlékszem. Kedves hallgatóink, hogyha megnézzük a naptárt, ez a november 17-én nem csak születésnap volt, hanem a Magyar Tudós Társaság első ülése is volt. 1830-ban tartotta november 17-én a Magyar Tudós Társaság, mely tulajdonképpen a Magyar Tudományos Akadémia szervezete. Alapítását 1825. november 3-tól lehet keltezni, de működését csak 1830-ban kezdte meg. Tehát múltkor erről volt szó, hogy a, a Széchenyi István alapította a, a, az akadémiát, de ahhoz, hogy teljes működésbe kell menjen az 1830-ban volt. Az első ülésen a résztvevők megfogalmazták az akadémia célját, munkálkodása által hazánkban a tudományok és szépművé szépművészségek honi nyelven művel tessenek. Az MTA első elnöke, Gróf Teleki József, alelnöke Széchenyi István volt. Hat osztályt szerveztek, nyelvtudomány, bölcsészeti, történelmi, matematikai, törvénytudományi és természettudományi. Tagjai sorában, a hosszú időn át nem csak tudósok, hanem írókat is választottak, így lehetett a tagok között, Kisfaludi Károly, Vörös marti Mihály, Toldi Ferenc, Kölcsei Ferenc, Berzsényi Dániel. 1830 és 40 között években az akadémia megalkotta a magyar nyelv első helyesírási szabályzatát, szótárakat adott ki, tankönyveket készített, színműveket, iratott, pályázatot, hirdetett országos kérdések megoldására. Egy szóval a haza és haladás szolgálatába vált. A november 17-ét Budapesten is megünnepelték, több mint száz ország kiemelkedő képviselői részvételével megkezdte tanácskozását az ötödik alkalommal megrendezett Tudományvilágfóruma. Az ünnepi megnyitón beszédet mondott Orbán Viktor kormány, fő- és pálinkás József akadémikus elnök. Irina Bokova, az UNESCO főigazgatója is tartott beszédet, aztán Li Yuan Nobel-díjas tudós, a Nemzetközi Tudományos Tanács elnöke. Ellen Leszner, az Amerikai Tudományfejlesztő Társaság vezetője és videóüzenetben köszönetét köszöntött a résztvevőket Ban Ku-moon, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a főtitkára. Hát ennyit erről, és akkor most még egy költőszületésnapja van Adi Endre. Ezt egyből zenés verssel fogjuk elindítani, és a Cseh Tamás Cseh Tamás szerezte a zenéjét, és ő maga énekli kísérettel. Hallgassuk meg akkor az első két Dalt. Hajlongni emelre a marra, bú sorsot mértél, uramisten, a magyarra, és még búsabbat reám. Hiszen jó-jó, nem vagyok semmi, és mégis muszáj minden fajnál jobbnak lenni, s mitél, ha jobb vagyok, nekünk kevés, bűkösöd hoztál, kevés szent lelket Uramisten, s ostorosztál bár véresek valánk, körülvettél balgákkal minket, s kínzott fejünkre, sose hintett. Kegyed sugarakat Önnön valónktól félve félni S elvegyülni törped gyávákkal Halva élni Ezt adta te nekünk Hajlongni emere a marra Bússorsot mértél, uramisten a magyarra, és még búsabbat reám. Kedves két Adi versnek a megzenését, változatát hallották. Cseh Tamás játszotta, és ő szerezte a dalokat is. Adi Endre 1877-ben született, és 1919-ben halt meg. Szilácsi Érményszenten született, a falu 1957 óta költő nevét viseli. Édesanyja felmenői református tiszteletesek, édesapja gazda, gazdálkodó kis volt. Elemi tanulmányait szenten kezdte, majd a Nagykárolyi Piarista Gimnáziumba tanulult, aztán az Ilaki Református kollégiumba. Az első sikereit kedvenc tanára kisgyula támogatásával 1896-ban jelenteti meg és ö, később aztán ö, elmegy jogi akadémiára de ezt nem fejezi be hanem különböző lapoknál dolgozik majd ö, megjárja párizs is és ö, ö, magyar folyóiratoknál lesz szerkesztő 1919. január 17-én halt meg vérmérgezésben. Kedves hallgatóink, most két nagyon ismert verset fognak hallani, nyugodtan mondják hangosan az előadóval, aki Galán Géza, és nem is akarok többet mondani, hanem akkor. Hallgassuk a... Párizsban járt az ősz, Párizsban tegnap beszökött az ősz, Szent Mihály útján sohant nesztelen, Kánikulában, halklombok alatt, és találkozott velem, Ballogtam éppen a szajna felé, és égtek lelkemben kis dalok, Füstösek, furcsák, búsak, bíborak. Arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szentmiáj útja bele remegett. Züm, züm. Röpködtek végig az úton, tréfás falevelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé. S Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, és hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt. A fölföldobott kő, fölföldobott kő, földedre hullva, kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbúsong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet, magyar vágyakkal, melyek elülnek, s felhorgadnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban, Szomorúan magyar. Fölfölhajtott kő, bús akaratlan, kicsi országom, példás alakban, te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék. Százszor földobnál, én visszaszállnék. Százszor is, végül is. Adja meg az Isten, mit adni nem szókott. Száz bús vasárnap helyett, sok végét hétköznapot. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten sírásaink végét. Lelkünknek teljességes, s vágyott békességét. Adja meg az Isten! Adja meg az Isten! Bár furcsa a világ, ne játszak ölőgyilkos cudarkomédiát! Adja meg az Isten! Adja meg az Isten! Mit adni nem szókott? Száz bús vasárnap helye sok napot adja meg az Isten. Kedves hallgatóink, megemlékeztünk Adi Endre születés születésnapjáról és Csokonai Vitéz Mihály. Most egy másik érdekes alkalom arról, hogy 1849. november 20-án fölavatták a láncidat. Ez nagyon érdekes, mert arról tudtunk, hogy ugye Széchenyi István elindította a láncid építését, de hogy mikor és milyen körülmények között valahogy erről, ezzel nem dicsekedtünk, de mindjárt meg fogják hallani, hogy miért is nem dicsekedtünk ezzel. Tehát még egyszer, 49, ezt képzeljék el, ez az aradi vértanú kivégzése után egy másfél hónappal. Déli 12 órakor adták át forgalomnak Budát és Pestet összekötő láncidat. A híd építésének megálmodója Gróf Szécheny István volt. 1832-ben alakult meg a Budapesti Híd Egyesület, az 1832-36 évi országgyűlés pedig biztosította az építés és fenntartás törvényi feltételeit. A hidat az angol William Furney Clark tervezte, az építés pedig Adam Clark vezette. A munkálatok 1840. július 28-án indultak meg, a budai pillér alapkő letétele, 1842. augusztus 24-én a Pestire 1848. augusztus 11-én került sor. A Lánchíd, amelyet Kossuth Lajos javaslatára Széchenyiről neveztek el, 1848. nyarára majdnem elkészült, de a hadi események miatt az építés szünetelt. 1849 őszén, a szükséges munkálatok elvégzése után adták át ünnepélyesen a hidat. Az avatáson a hatalmat Hajnau táborszernagy nagy képviselte. Az elkészült lánchíd végérvényesen összekötötte és egyesítette Budát Pestel. Hát szóval valószínű haj, Hajnau, ugye a vérengző. Ajna volt az, aki itten ünnepélyesen fölavatta a láncidat, hát ezért valószínűleg nem igen dicsekszünk ezzel az eseménnyel. De mindenesetre a lánciddal azt hiszem dicsekedhetünk, hiszen abban az időben nem volt Európában sok ilyen híd. És ez egy angol kisméretű hídnak a felnagyított változatat. Amikor Széchenyi járt Angliába, akkor látta, és megtetszett neki, és ő, ő gondolta, hogy ez jó lesz itt Budapesten is. Hát, kedves hallgatóink, az időnk nagyon halad, és azt gondoltam, hogy lassan vacsorára is lehet teríteni, és most ennyi komoly dolog után legyen egy kis vidám, Euh, ételekkel kapcsolatos euh, dalokat fogunk hallani. Nem is tudom, hogy milyen, milyen együttes, azt nézem, a Moni Band együttes, Molnár Imre basszus, gutá, gitáros Molnár Ferenc, Zabos Péter, Ferenc László és Nádasdi Csaba játszanak benne. Hallgassuk meg akkor, itt több is van, majd közben még megállítom, és akkor még fogunk beszélni. Tehát akkor most hallgassuk meg az első, az első két dalt. A világ, papa, hatányi, meghaladom, a, konyhába, a, villang, bakanál, meghalok, a, meghalok, a Ha bemegyek, a konyhába benn leszek. Ha ki a konyhába kín leszek. A világ, papa, hatányi, meghaladom, meghaladom a kajáit. Ha bemegyek, a konyhába ben leszek. Ha ki a konyhába kín leszek. A világ, papa, hatányi, a világ, hogy van igazság, hogy nincs az igazság, az, igaz, igazság, nincs igaz, igazság. Igaz, igazság, csak azért is, csak azért is imádom, és úgy sem a másik világon, hogy van az, hogy az igazság, nincs igaz, igaz, csak azért is, csak azért is imádom, úgy sem jöttök a másik világon, a bolygó, a bolygó, a pigasság, a a a Folytatjuk, csak szeretnék még, itt van A most vettem észre, hogy egy nagyon izgalmas Vígner Jenő születésnapja november 17-én szintén, nem tudom, ez a 17 ez egy nagyon híres nap lehet, 1902-ben született Vígner Jenő, és 1960- kapta meg a fizikai Nobel díjat, és 1902-ben halt meg. De hogy is, nem, most már ez itten összezavarodok, úgyhogy, 95-ben halt meg Princetonban. Budapesten született 1902-ben, és Princetonban euh, 1995. január 4-én, én is ott voltam a a Princetoni Egyetem hatalmas katedrálisában volt a, a gyászszertartás, és hát itt Nyubranszvikról nagyon sokan mentünk át akkor oda erre. A Wigner Jenő... Édesapja kívánságára vegyészmérnöki tanulmányokat folytatott a berlini egyetemen, mivel a 20-as években Berlinben bontakozott ki a modern fizika érdeklődése, neki is abba az irányba ment, és hallgatta Einstein, Max Planckot, Max von Laje óráit. Még Berlinben készítette el a doktori értekezését, és Polányi Mihály volt a témavezetője. Az elkészült munka a kvantumkémia úttörő alkotása volt. Az egyszerű kémiai reakciónak két hidrogénatom molekulává molekulával alakulásának a leírása adta a modern fizika módszereivel. Ö, utána hazajött szülői hívásra, de amikor tudomására jutott, hogy Heisenberg és Bohr megteremtette a kvantummechanika alapjait, visszasietett Berlinbe és Götingeába, a Vilmos császár intézetben azt a kutatási feladatot kapta, hogy állapítsa meg, miért helyezkedik el az atomakristályok szimetria síkjában. Ezt a problémát kvantummechanika részben, általa részben Laui, Pauli cimi és Schrödinger által felismert törvényszerűségek alapján oldotta meg. Vigner a 30-as évek elején politikai okokból történt emigrációja után már az Egyesült Államok Princetoni Egyetemén folytatta kutató munkáját egészen 6 évtizeden keresztül. 39. januárjában Szilárd Leóval együtt dolgozták ki a maghasadás elméletét. Ugyanennek az évnek szeptemberében Németország megtámadta Lengyet Lengyelországot, és Roosevelt, Roosevelt elnök utasítást adott az Atomenergia program elindítására. 1941-ben indult meg Csikágonban az első atomreaktor építése, Az ötletet Szilárd Leótól szármadott, Fermi vezette a kivitelezési munkákat, Vigner végezte a láncreakció megindításának önfeltartóvá válásának feltételeit. Ezért szokták őt mondani, mint az atomreaktorok mérnöke. December 6-án indult be 1942. December 6-án indult be a reaktor. Ő tervezte a további uránium és aztán a plutónionon alapuló reaktorokat is. 1930 Ja, Jen, ő hosszú élete során végig magyarnak vallotta magát, nyelvtudását tökéletesen megőrizte. 31-ben a Neutron felfedezéséről magyarul írt cikket az akadémiai folyóiratba. Magyarországra is ellátogatott, és itt a televíziónak adott egy interjút, ebből szeretnék most felolvasni részleteket. Egyszerű magyar dalok és versek, amelyeket 15 Tanultam ma is önként megszólalnak bennem. Az Egyesült Államokban eltöltött 60 esztendő után még mindig inkább magyar vagyok, mint amerikai. Az amerikai kultúra sok vonása, mindmáig máig idegen maradt számomra. Budapesten sokkal több elmélyült beszélgetést hallhat az ember a kultúráról, mint Egyesült Államokba. A Magyar költészet talán a legszebb Európában. A viccek látszólag egyetemesek, de azokat egy ország, egy sem élvezi jobban, mint a magyarok. Sehol máshol nem tapasztaltam a viccek olyan erejét, amióta elhagytam Magyarországot. Ennivalóra és lakásra mindenütt szükség van, de nevetése nem föltétlenül. Akkor miért találtunk ki tréfát, és miért kacagunk rajtuk olyan boldogan? Ennyit Wigner Jenőről, és akkor folytassuk a vacsora előtti zenét Hallelujah, I, okay. I say no more. egy rész maradt hátra, de még 54 van. Szeretnék egy-két eseményt felolvasni. Önöknek egy érdekes kis könyv került a kezembe, Gárdonyi Géza Emlékezetes napok a magyar történelemből. És november 17 évre ő is ugyanazt írta, mint mint ami volt a másikban, amit Miták Ferenc, a Magyar Történelmi Események napról napra című könyvéből olvastam föl. 18 egy érdekes. 1708. november 18-án nem akart Rákóczi király lenni, csak azt akarta, hogy az osztrák ne tegyek oldussá Magyarországot. Ezen a napon is levelet írt Bécsbe, megírta, hogy azonnal a király lábaihoz teszi a kardját, Mihály biztosítják a nemzetet, hogy rend lesz az országban. És olyan szabad lesz a magyar, mint az előtt. Bécs az ígéretek városa volt mindig. Most is azt mondták, hát csak tedd le a kardot, jó Rákóczi Ferenc, meg lesz, amit kívánsz. Csak egy Rákóczi okos ember volt. Nem hittan németnek, azt mondta, hogy az angol és hollandi nemzet kezeskedjék a bécsi ígéret mellett. Ezt Bécsben nem tudták megszerezni, megkapni. Hát, azt hiszem, hogy valóban Rákóczi okos ember volt. Még egy kis történet 20-áról, ugye az ma van. 1848 november 20-án sötét hajnal a magyar hadsereg dévény új falunál alszik. Az őrök az ellenség közeledését veszik észre. Talpra kiáltja először egy, aztán mindig több hang. Trombita, rikolt, dob, pereg. a magyar fiúk úgy perc, fiúk egy perc alatt talpon vannak, és a fegyvert ragadnak. Rá az ellenségre az osztrák, vértől piroslik a morva, a magyarok futásra kényszerítették vindisgréc hadát. No fiúk, mondja, a lezredes, a kardjáról csepegő vért a fűbe törölve, most már alhatunk tovább. Hát ennyit, és akkor még egyszer fölhívom a figyelmet arra, hogy vasárnap ne felejtsék el, hogy ünnepi Szent Mise ünnepi istentisztelet lesz mind a két templomba, és délután három óra, akkor a Szent László katolikus templomba nagyon szép közös Mise istentisztelet lesz. A kórusok készülnek rá, a papok is készülnek rá, úgyhogy biztos, minden jól fog menni. Továbbá fölhívom a figyelmet arra, hogy a karácsonyfa kiállítás egy héttel később lesz, mint szokott, tehát nem a december első, hanem a második vasárnapján, hogy ne ütközzön a cserkészházban házban lévő Mikulás délutánnal. Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzom önöktől, jövő héten Devecseri Tamás fogja önöket szórakoztatni viszont hallásra. Mal te